na dawa hii ya jihad hatutorudi nyuma bagas bila allah subhanahu wa taala atakapotuzuia yeye na ende ye ajua maslahi ya dawa hii zaidi kuliko nikiwa ni kifo allah ametuandikia kufa tumekufa atakuwa hatuna zimma tena kiwarejela allah ametuandikia hatuna zimma tena lakini madamu kaweza kuzungumza hatutorudi nyuma ul mazi sana e <inaudible> tuziondoe fitina khilafa irudi tena dhul wazimi sana ewe muislamu pigana tuziondoe fitina khilafa irudi tena tubure siombea tuacheana tukumbushe din alislamu waslamu lijabu ma ya kumbushe zile zama waslamu sema kwa vitendo sema hakuna tena usalama ardhi wamezinya kwa akidawa wamechezea ndugu wamewafungia hakuna wakutetea ardhi wamezinya kwa akidawa wamechezea ndugu wamewafungia hakuna wakutetea saliumu kitiri kote waeneza shari maisha ya na khiri bariki foucha fahari saliumu maisha ya na fahari ma kafiri kwake mola na safiri si shuja wajue kuna vichaa tumia zote silaha si lazima si shuja wajue kuna vichaa tumia zote silaha si shuja, vicha, zote sila, Chakarisha tuja cha bala hicho kwajicho lipiza kunyamaza kwaumiza macho sisi yakupoza dunia ya imiza kicho kwa kicho lipiza kunyamaza kwaumiza macho sisi yakupoza sikiza ndugu sikiza, sikiza. jihadiko tumeanza haya twende ni jihadhi kachuamuru wa tusonge mpaka uchidi oh, au tutuzike tu shahidi hai yatende jihad katuamurua dudi tusonge mpaka uchidi oh, Aumutuzike shahidi tutaketa na kurudi shahidi ukirimiwa madhabi usameo adabu wafushiwa pekweurende ah shaei adi uslamewa adabuwe kushiwa pepo yeurede sewa kwenye ya asadi alipona sina chanda yeyi wa pepa tunugona na maambia, kwa sahaba, kwa shuhada na kumuona naaye yuape bia yuko na maabiya swahaba na shuhada na kumuona Allah kuraha chele jamatu sunge mpaka ushindi au mtuzikesha hili Tusunge mpaka ushindi au mtuzikesha hili tusonge mpaka ushindi au mtuzikesha hili na furudi allah wakwa